Будь ласка, надай своєму приятелю право голосу. З журналістським красномовством закрутив він, вказавши на широку стрічку скотчу, що закривала Павлові півобличчя. Уляна неспішно підійшла до полоненого і рванула скотч униз, постаравшись зробити це якомога болючіше. Ні, вона не співчувала Павлові. Хворобливе прагнення стати над людиною споріднювало його з двома іншими присутніми чоловіками. Але вона не могла дозволити їм перегризтися, хоча б тому, що знала, всі троє були лише жертвами філософських експериментів зарозумілого амбітного хлопчиська. «Ви що, здуріли?» «Уляно, вони що, показилися?» Пашко розлючено сплюнув на підлогу кров. «Розв'яжи мене, не Він нетерпляче чекав, не виявляючи ні страху, ні покори. Але Уляна незворушно підсунула останній вільний стінець і примостилась поряд з Володою. «Якби щось...» Залежало від неї, вона залюбки відпустила би Пашка, бо давно усвідомлювала, що правда, справжня правда, не затуманена домислами і виправданнями, навряд коли-небудь випливе на поверхню. Відтак цей допит був суцільним фарсом, але ніхто не дозволив би їй цього». Уляна відчувала, що червичний, і її із задоволенням зв'язав би і посадив у коло, а заради вбивці сестри вона не збиралась підставлятися. Ну ж бо, Уляно, ти, ти з ними заодно? Від несподіваної здогадки у Павла затряслася нижня губа, а очі... Налилися сльозами. «Ти навмисне? Навмисне мене заманила?» «А ти, гадав, вона така дурна, що повірила байкам про кохання?» Глумливо посміхнувся Крем'євий, спершись ліктями на спинку стільця. «Думав, розведеш її, і вона здасть тобі всіх своїх друзів по черзі. Адже так той Костанян, чи як його, був пробним каменем. Далі вона мала допомогти тобі з усіма іншими. Чи не так? Бачиш, що ви наглохо показились. Ти мені лапшу не вішай, а кажи, чого хочеш. З награною сміливістю просичав Пашко. І Уляна помітила, як заметались від страху його Зіниці. Навіщо цей цирк? Микола, який до того не брав участі у розмові, а розглядав надбані в сутиці подряпини і витирав під, різко підскочив до полоненого і, стримавши останньої миті шал, у півсили вдарив Павла по носі пляшкою пива. Стули пельку, і щоб без дозволу не варнякав, це ми з тобою будемо балакати, а не ти з нами. Упиваючись владою, він підійшов, поважно хитаючи торсом, у куток і хвацько збив об край столу кришечку від пляшки з пивом. Отже, почнемо. Офіційно суворим тоном завів Кремнієвий. І Уляна несвідомо здригнулася. Так само на їхніх імпровізованих судах колись зачитував обвинувачення Богдан. Питань, власне, до тебе небагато. Нам відомо, що ти двоюрідний блад Панька. Ми знаємо, що якийсь час тому ти дізнався від Тоні, хто втопив твого брата, а за сумісництвом «Ще й подільника, адже ви вдвох зґвалтували і вбили ту дівчину, чи не так? Яку дівчину? Що ви говорите? Часом нічого не нанюхались? Та я з Ігорем жодного разу в житті не розмовляв. Тітка лише після його смерті визнала мене племінником. Я тебе попереджав». Загрозливо рявкнув черевичний, проте з місця не зрушив, а далі з насолодою заливався пивом. Володя на мих відволікся від підсудного, ледь гидливо зморщившись у бік приятеля і похапливо відвернувся, коли побачив, що Уляна помітила його гримасу. «Спочатку ти бив, Тоню, пригостивши її смертельною дозою. Тих, хто приносив погані новини, спокон віку вбивали. До того ж, її все одно не можна було залишати живою, бо дурною Тоня не була, і в разі наших смертей рано чи пізно зіставила б факти і збагнула, що вбився ти. Кремнієвий промовляв придушено і безбарвно, склавши долоні в замок і спершись на них під боріддям, тим жестом теж повторюючи Богданову манеру. Уляна розуміла, що робив він це підсвідомо. Таким чином, Реалізуючи юнацьку затаєнну мрію, зайняти місце лідера і стати поводарем над людей. І з кожною секундою він виглядав для неї все жалюгіднішим, бо хлопчики, із застарілими комплексами не представляли загрози, якщо правильно з ними поводитись. За то нею надя. Її теж було легко зачепити. Медсестра, яка часто працює нічну і повертається додому темними безлюдними вулицями, чим не ідеальна мишень. Він жестом відмовився від запропонованого Миколою пива і, взявшись за сигарети, знов засунув пачку в кишеню, Певно, збагнувши, що курити і одночасно сидіти в прокурорській позі, не зможе. А далі пішов збій, ти переплутав у сутінках Марину з іншою жінкою. Чи той, кого ти винайняв, не знав її в обличчя? Затихлий пашко, знову рипнувся, ледь не перевернувшись, разом із стільцем. «Кажу ж вам! Ви що, глухі? Цирк їй Богу! Уляно, ти ж мене знаєш! Переконай їх! Не дай їм мене вбити! Я ж не дурний, вони хочуть мене прикінчити!» Мабуть, шаленівши від страху за власну шкіру, хлопець втратив залишки і гідності.